Não percam, venham conhecer os produtos de limpeza Complexo Limpo. Aqui você encontra produtos de limpeza que cabem no seu bolso. Produtos de qualidade e preços baixos do jeitinho que você gosta. Você só encontra aqui. Nunca foi sorte, Complexo Limpo. Temos desinfetante, detergente, água sanitária, sabonete líquido e muito mais. Estamos esperando você. Na Avenida B, número 270 A, primeira etapa do José Walter. E para ficar melhor, aceitamos cartões e pix. Fone Zap, nove, noventa e sete, quarenta e nove, Será um prazer atender você.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 complexo limpo, temos desinfetante detergente, água sanitária sabonete líquido e muito mais estamos esperando você na avenida B, número 270A, primeira etapa do José Walter, e para ficar melhor, aceitamos cartões e fix fone zap, 9 97 49 89 88, 97 49 89 88 será um prazer atender você